ریاض السالحین حدیث نمبر ست سو پچتر ست, سو ست سو نمبر حدیث تے او سوا او پنز نمبر حدیث ریاض السادحین حدیث نمبر ده او سوا او پنزو سم نمبر حدیث ست نمبر او باب ده یو سل یول سم نمبر باب یو سل یول سم نمبر باب ده ایک نمبر باب بابو ادب شرب باب ده په بیان د آداب او د سکلو کې واستحباب تنفس سلاسن او مستحب دي سا غسل درې زلا خارج الانای بهرد لوخنا چوبس کې پیس کې نپیو صابه نخوري نس کې اول چوبو سیساو سکي نخله ده با ګلاس کنډول لره کې صاحب واله بیا به اوسکي بیا به ها خلینا کنډول ګلاس لره او بیا به اوسکي دري زده با صاح اخلي پو بوږي وکرات تنفس فل عنايه او مکرو دي سا غستل په لوخه کې لکه ده سارو غندې چې میخه غوي ساروي نو پغه او بوکي خلېږي او صاحب که لینا تب دخلینا لوخی لرکی او صاحب آخ لی و استحباب و ادارت الانائی علی الایمن او مستحب دی را گرزول دلوخی خیط رب بانی فالایمن خیط رب بعد المبتدی پر دو شروع کولونا پکار دادی چمنگا پدی بانی عمل کو پسی طریقہ الله اللہ بزمنگا پدی خورا کنو کې او پدې بوکي پدې پيوکي پدې اسکولو کې موږ له خير او برکت اچي پدې احاديث ذکر کېداسي قسي ني دي او پدې کې د دنیا فواید شته عن انس رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کانیا تنفسو فی الشباب سلاسن نبی علی سلام بس هغه استلا پسخلو کې درې دری لبه سا هغه استله معنا د حدیث زده چې نبی عليه السلام وبنويس کله په شانت د ها وب په سکولو د یو په یو ځل باندې په یو ځل چې وبنس کړي د کاسه نه د ګلاس نه د لوخنه نه د کندول نه په یو ځلوبه یو خدا زادر میته ترسي بوج په میته علي بلکې سکلي بل نبی عليه السلام په دریو ساګانو صدا لدی بیک لو خید خلینا بیا به اسکل پدوم زل بیا به لدی ک دخلینا بیا به اسکل با قیاو ب خو په دې باندې فهمه ده زون ندازی او تفصیلی اوګه جداوال راز ما بین د ښولو کې په دوا یا په درې زلال دزله دما یادریزله دما پوبو بوکی کول او لوخه به دخلینا لره کې او زه حد دی بیا نور ا حدیثو کې راځي مسکایو با په یو ځل کښربل بعیر په شانته د سکلو د اوغورو سوه حدیث کړه روانم وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال او ای رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب الباير ولكن اشربوا مسنا وثلاثا مسکای تاسو په یو سکلو کښلو سره په شانته د سکلو د اوغو څنګه چوغ په یو زلوب سکینو دارنګي تاسو په یو زلوب مس کوي او په یو سارواله کني شربو لیکن اس تاسو تاسوبا مسنا په دزله د می سرا و 35 په دزله د موسرا دزله د لوخه دخول نه لره کوي یادري زلا و سمو و بسم الله وا اذا انتم کلا چ تاسو شریف تم وبس کوي او محمددو او حمدو ز انتم کله چې تاسو رففاتون پورته کوي لوخې دداخللی نه کله چې دداخللی نهلوخې لري کې نو الحمد للله کله چې خولیتهلوخې نو بسم الله منځکې دو دمی کوا دداخللی نه لې کوه یا درېدمې روواو تلمی ځ وقاله هی س وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان نبی صلى الله عليه وسلم نا ايت تنفس في الاناء النبي عليه السلام منه کړه دا ساغستلو نه په لوخي کې النبي عليه السلام په لوخي کې سا ناغستا لوخه به دخله نلره کوه سابه واغستا بیا به اوس کله نو بیا به لوخه لري کنو بیا به په ګټو کوټو به کلی بس کې خو په یو لی بون س کړي او دا طرریق ده او د ډیررو بیمارو پهې کې الا جمم راي د مید لومغله په کار داې چې د ساارروغونونه په یو زرو بنسکو په یو یعنی یا تا نفس سغستله سا بوې داسې به نه کوي منکرې دا سا غستل سا په بوکې په خوانا ننس ان رسول درسول الله سرله لاې سلام اوتییا بلابانین ق د شي به ب مع نبی لې سات او اسلامته شو نبی للی سلات تو به سلام ته پ راړی شو پ ارپی... پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکه باغ ته پوی اورو لیشو په پوی کې وب وې کاذ شیب بماءن سپین شې وب وې اروبا په بوسره سپین اغاپای پو او بو سارا کلا کلا یو سارا او بو پو پایو کیواتش او تیابی لبانن او لگتا بیلیتا لی دا او لگا بانکوی پا کی بانکو لگا باندی گی مو دو غشاب ماسا فکر کرو ب چې کهه را خیال کو راغته بیا به انانص ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتیہ بلبن قد شیب بماء ان راول شو نبی علیہ الصلات و تا پي قد شیب بماء ان چاغا شیب اګه کې اچول شو وی او بو سپني جو بکه واڅه ورې شوې په پپوي کې نو اریت خلک لسي وي وعن يميني اعرابيون خي طرف داغيو باندچي وهان ي ساري ابو بکر رضي الله تعالى ان هو او پګس طرف داغ نبي عليه السلام ابو بکر رضي الله تعالى ان هو فشربا اسكله نبي عليه السلام داغ نو بو ثم اعطى الاعربيه باند چیتا او بیوز کلی اواغی بیا باند چیتا ورکلی او ال ایمنو فال ایمن خی طرف پسید خی طرف حق دی یعنی چه سوک دسکون کی خی طرف تناسوی نو په تقسیم کې شورو دا اغن پکار دا اگر که دا گست طرف کسر دلوی مرتبه والا خاونوی فالایمن الایمن خطر حق ما کې را متفقون علی شی و معنی کړې په دې حدیث کې خولېتا شی و معنی غړې وړ شی دا پېپ پا یا وبو په پا پیو پا کې غړې وړ شي ملاوټو شو نو وبو سپینې شي شی با سپینې چ پپویو کې لالي نو او بولم حکم د پویږه کې په شان د پویو نو حدیثی طرفا ګوره مخه حدیث له معلومه شو چې په پویو کې یخي بو ملاول دا سنت دی علامه یې ذکر کړي چې د سکولو د پاره پویو کې او با ګډ وډول خو سنت دی ولی دا خرسولو دا پارا پا پایو پا پا کیوبا چا اول سی نی دی ہو لا لاند, لاند لسی جولے ملگلی لچالا اور گئ بیشک رو پا کیوا چا و سنت دی یخیوبا لسی با دی جولی شی او کدر پای خرسینو تارا پا کیوبا چا اول سی نی دی دیو جنا امام بخاری پا بخاری شریف کی پا بابو شور باللبن بالمائے اغا بستقل باب قائم کلے پا دے چا د پاره پپوي کوبا چول سنت دي خود خرڅول د پاره پپوي کوبا چول سنت نه دي بلکې ملاورت دي منغش فليس من نن منګه پدي باني پي ډيرو مالو پي سي دي کنا كم خلق چ پپوي کوي بوا چوله عملاټ او پیغمبري پا کوي زبد دي انسان قیامت کې شفارشنو کو رزق زانه حرام کو ټيګا لشلو په ګران ورکاو باید په یو کې بناچم د بیګران در کومې بي دي نشته وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب نبي عليه الصلاه والسلام تا راولې شو سسك فشربا منه نداغني وبوسكله وعن يميني غلام او د د خی طرف ته غلام او الکو د د خی طرف ته یو الکو او عن يساري او د د ګستر طرف ته مشرانو بوډاګانو فقال اني النبي عليه السلام د غلام اغا الک تا اتعذن لي ان اعطيها هؤلاء آیات مات اجازهت راکه چ زدا د خلکو تورکم چ دا کم چ زمانہ غستا د فتې او مشران دی ته اجازت ته ما ته چزو ورکم دی مشرانو چې ګست طرف ته دی فقال الغلام نو ويا غلام نا از اجازه نکوم والله قسم لا لا اسرب بنصيبي منك احدن زما د پالا پا قسمي ستا سو د طرف نه چې زما کومه حصہ دا طرفنا چزماک په تقسیم او ویش کې د طرف ناس کې کستا دور کولو چې کم حق ده لولمبه پای کې زما تبره کول شي ځکه دخی خښت طرف تناس има او بیا به دا غینا ز هیڅا تا ترجمه نور کوم ځکه بلکې دا زمما خ دا زخه غنما لا اوسرو بنسیبی زه نه غوړ کوم په خپلې ساحه منکه ستاده طرف نه یوکه زکه زه خې طرف ته ناسم نو مخکه حدیث تیرشه الایمن فلایمن نو زخی خې طرف ته اگر که زکه شره ما زم حق مخکره په تقسیم کې او زما ما نورستو بیا د طرف والو حق ده فتل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یدیه ورکلا اغا لکل را نبی علیه سلام پیالا در بود پیو او فی یدیهی چه پلاس دار کیوا دا نبی علیه سلام پیالا دار پلاس کے ورکلا تل لہو اے وزعهو کی خدا دے پیالی لرا کی خدا اغا گلاس در بود لرا در غلام سوک و حضر غلام ہوا ابن عباس او غلام عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه معلومی سړینو اته د مسلې پتاه ها زه کوم زمما حق مخ کې زخي طرف تناسمه اگر که دا بډا ګان ردی حق ورستوري بابوکرات شرب من فمل قربت ونه ويا باب د فبیان د باب د فبیاں د بدس دا بسکول دی د خلینا مشکې زینا د مشک منګی چاټه ارځي و غیرت د خلینا د سکولو کراهت باغی خلقی دی او به نو داخنه ده و بیان کراتو قرات لا تحریم او بیان د, دَ, دَ چداغې نه اوس کل دا مکروه دی خو مکروه تنزیهی نه تحریمی حرام نه دی خو طبيعتن داخ نه دی ته چې به دا سه خوله کیندې کې لري چې استاد خلې لږه یو شی دا شي په دې کې سفراته نه نه او چلوخه کې واځه لوخ غته ته ښکاره یې غرسل دمشق د خلینا یاد چاټې او د منګې د خلینا پوخله دا سړالون او د اسکل دا مکروه دي خنري الله تا انبي سعيد خضري رضی الله تعالی نو قالا و نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اختناس الاسقيه النبي عليه السلام منه کړې د مشكونه د اختناس نه منه کړې دا لولو د لوخینا پوخلکه اختناې ا راله د او پخله کې د مشکېدي لوغېله دی پپلله خلله کې را واللوله او منګې دچت د اوچت کو او د پپل خوله کې را وا د طرخت نه یا انط سره افوه یا چې ماکلی شي خولی د هغې چې دغې خولی دی ما تکلی شي واو شرب نه او د سکلی شي دغې نه نکه دا مکروری، چه که ریشی پده اغا مشکس زرری سیزوی، او دیکی اغا تا اسکه پا اغا اوبوسا دا اغا گندم ساخلی تراجی تا تا نقصان رو سایی پوشی کنه، نو د یو سیز لوخ دا اغا خلا ماتول، او دا اغای لوخ را لول او پخپل خلا که پخ که خود اللہ دا اللہ وعنبی حریرہ رضی الله تعالی عنہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو شرب من فی السقائی اوی القربا نبی علیہ السلام و سلام منکل دا ایو شرب من فی السقائی دخلی دی مشکیزینا اوی دا مشکیزه نه دا مشک نه یاده مشکیزه دخلی نه ګور استقا مشک ایول قربا او مشکیزه دخلی نه وبوس کلو من پیغمبر پاک کړ دا ځکه چې دا ته په خپل خلقه کی روانه کیدی ست زداري سېزي او په دې او بو کې ستاخلی کې اغسنې شي تیر نشي ستا او ستا بدن ته نقصان ورسې سقا مشک جمع دا اسقی دا اسقیات او ها قرب پمانا دا ها نزدی دل اول قربا یا یا نزدی یا نزدی که مشک دی دی او اگر دا نزدی که او دا اگه خلو په پلو خلو که کی که نیم هوان امی ثابت کب شتا بنت ثابت اغد حسان بنی <تصفح> صابت رضی اللہ تعالی عنہما قال تغوی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی حدیث کی ضرورت په وخت د مشق دخلینا د وبسکل اجازت راغله بل دا سه حالات نه جوړیږي بغیر دخلی د مشقنا وبسکل پای خلک يهود داخل شفا ما باند نبي عليه الصلاة والسلام فشرب من في قربة معلقة قائمة نسكلي دو من في قربة دخل دو مشكيزين داسي مشكيزا معلقة چغا زولند شعوا قائمة پولالا د یو ځوان دی مشکې دی د خولینا په ولاله او بس کله جایز دی په وخت د ضرورت کې فقومتونو ز پاسیدم الافیه خله داګه تفقط تعتو نو داګه خله مې کټ کلا چې په دی نبی عليه السلام مبارک خلو له ګولوا نو دا ب زما د پاره سبب د برکت وی چې په ک مخله نبی عليه السلام مشکې دوانو خله خله مې کټ کلا د پاره د برکت د اغه ز رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح و انما قد قطع قطعته ما کړلا اغه لرا مشکزه لرا لتحفظ دامه ولې کټک د اغه خلو لتحفظ موضع فم رسول الله صلی الله علیه وسلم چه محفوظ شی دا پارا دا حفاظت دا غزت دا خلی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوشکا نه چې پا کمز نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم پا لخلا مبارکی خدا چاگا محفوظا پاتیشی و تسونهو و تتبرکو و تتبرک بیهی او پا او پا غید برکت حاصل اولو پا وجا و تسونهو عن العبت زاله او بچ کوله غل را عن الابتزاله او غد استعمال نه چې بچکلشي او حفاظت شداغي بچي هغه عن الابتزاله د سنه د استعمال هاذا الحديث محمول على بیان الجواز دا حديث محمول له بیان جواز دا نه دا دینو کرد نه د پادره د بیان د جواز دا کړی صحابي حی ساې سابق قانې ل بیان افزللی اکمل او دا دوالله حیسونه مکې شوي دپاره د افزل ل وکمنلی والله اعمو باب و کراتته نفې في ش شراب با دی په بایان د ب پوکې کوو په سکلو کې او ب پوېېې خه لري کې چیرې پای کې پوک کې دا غنړي د سکولو سيستر د پوکي ور کوله په باره کې کراهت راغله منه راغله دا وا نبي سعيد خضر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نا انفق في شراب نبي عليه السلام منه کلي د پوکي کولونه فيش علی ان في شراب فسکلو کې فقاد یونو یوسری القوات اورا في الاناء او سریلق اتو ګنده ګي چې د نوې ګندې ګې رافل ان پهلوخی کې ل بیا هم زه پوکې نور کومه خې شو ګندشه بر ششيغې پوکې نور کې او بیا منې په پکوو با کوو ی سره داداخله نه دیکه په مض او که نه س کا ګډول کې واې سول که بیا اوس کا دا پوکیور کول دا خنډي لکه او خولېتا اپوزېتا ماسک واچوي چې ست دا خولېنه اغه ذرات هپو واخده انګی کی د پوزې د خولېنه لال نشي ورکه د لال د بل بدن ته نه پايي کی به اثر او کی غلطه ځان به شکل پدی وکه پکار دی ښه ماسکونه خلک اچي فقالا نو نبي عليه السلام اهر کو ها توی که دیلرا قالا اوی اغسری جو شکا زچیما لا عروی من نفس واحدت زن گرما بن نبیشا کزچیما لا عروی زن ملیگما من نفس واحده پسای او باندې زم ما مریض دل په لوږه کې په یو سابانه مریض دل ناراضي وښه قال نبی عليه السلام ف فئن القدح اذا عن فيك نو پدغه وخه په علی نو چرته په علی پداوخه ان فيکا استاد خلینا پدغه وخه ها د لوخې نه خلل لري په دغه وخت کې پیالهلوې زن په داوه کې لريکه د سهفی کا د خپلښلی نه په دغه ووق کې چې سا اخلی نو دلوخې نه خلل لريکه او په اوسا ګانو به اوس کا مکې چې تیر جورووه او تر میجی وقع د عادې سهاسنو صحون پو شو ې مننیعب س الله اوته لاهن ان النبی <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم نا ایوت نفس فی الیناء نبی علیہ السلام منکردا دا ساغ غسلو نه پلوخ کی عیون فخفی یاد دینا چه ایخیر پوکه و علی شی رواوت تمیزی وقاعده حدیث حسن صحیح چونکی بیری تری دا پګېږیږیست فاقو اوس باندې ته له حالاته هو چې کلب و مسک بنش په بیا ببان دي کومو څه به نن تنظیمات نشته